«Будь ласка, у тому, що я вирішив піти від вас назавжди, є своя закономірність. Коли щодня доводиться зустрічатися з такими, ну і далі перелічує, то життя, мовляв, стає остовідлим». «Ну?» тим відзбудження підводиться і вже зверху переможно гримить. «Вирішив піти від вас. Але ж не сказано, що життя. Піти назавжди». Тихо нагадує Володар, ну і що? Піти на завжди стресту. Може, мав намір оселитися в іншому місті, скажімо, у тому ж Навроцьку, куди, до речі, сам напросився у відрядження. І де говорив він керуючому, у нього є якісь особисті справи, додаю я, мимоволі піддаючись запаву Артаса. В думках уже картає себе, як це ми не звернули увагу на те, що в листі. Прямо не сказано про відхід із життя. Мабуть, вразило те назавжди, і, звичайно, сам факт смерті. Ти що, серйозно сприймаєш артусові фантазії? У щілинках володаревих очей миготять глузливі блискітки. Справа, сам, бачиш, непроста, і мені здається, що тут не можна відкидати беззастережно жодної версії, навіть малоймовірної? Ну, ну. І все-таки я на твоєму місці зараз зайнявся б насамперед з'ясуванням того, де і з ким, де дуряка шостої сьомої вечора до моменту загибелі був. Думаєш, що саме там слід шукати розгадку. Це робиться. У двері хтось стукає, входить кучерявий. Обличчя його й так завжди рум'яне зараз ще дужче розчервонілося від швидкої ходи коротко підстрижений у зеленій тенісці, і скидається на футболіста після напруженого матчу. Вітається з усіма і відразу до мене, Анатолій Івановичу. А повної ідентичності підписів не встановлено. яких підписів? Де дуряки? Я ж вам по телефону казав, що додаткові результати будуть пізніше. Пізніше казали. А що саме буде пізніше, я так і не зрозумів. Якусь мить він дивиться на мене трохи розгублено, і раптом обличчя його просяяло. Еге, то я ж вам забув сказати про анкету. І я вранці, коли був у тристі, прихопив у відділі кадрів Дідурякову анкету, листок обличчю кадрів, бо все це було надруковане на машинці. Я подумав, нехай про всяк випадок буде зразок шрифту ще однієї машинки, якою він колись користувався анкету друкував на власній вдома. А коли я здавав матеріальну експертизу, то попросив Полоцького, щоб заодно вже звірив ідентичність підписів на та на анкеті. Правильно зробили? На зараз Полоцький передав мені результати експертизи. Висновки, як завжди, обережні, повної ідентичності нема. Щоб дати більш категоричні висновки, сказав Полоцький, Треба взяти ще кілька зразків його підписів. Уявляє суб'єкт як тепер Полоцький при зустрічах кепкуватиме з мене. Ай-яй-яй, Анатолію Шерлоком. Не запитати в експертизі про підписи. Передати лише один зразок. Не чекав, не чекав. Розходимося. Сьогодні вже більше нічого не зробиш. На прощання кажу кочерявому. Ви завтра зранку ідіть у тест, візьмете в бухгалтері кілька авансових звітів з підписом «Дидуряки» і відвезете по Водському. Якщо керуючий поцікавиться навіщо, скажіть, що нам потрібно знати, куди і коли їздив останнім часом відрадження «Дидуряка». Я буду в тресті пізніше. Вранці хочу підскочити в одне місце, треба дещо перевірити. Так, мушу перевірити, бо виплив у мене ще один знак запитання, такий, що правда невиразний, що нікому про нього й не казав. Але після розмови з Калабаном той знак разу-разу виникає, блукає, не дає мені спокою, а коли так, то краще вже з'ясувати, щоб не заважав. Невиразний знак питання. О восьму ранку в моєму кабінеті вже сидять грек, шурикян, та дончик. «Глухо», – доповідає Аркадій, – у шести закладах побував. Він загинає пальці, перелічує кав'ярні, чайні,